a Lui Dumnezeu, roagăte pentru noi, Bogatele tale, milostivii, Știindule Sfinte, minunatule carinii, La tine venim cu îndrăznire, Din tot pe cazuri de ne Sfintea Lui Dumnezeu, roagăte pentru noi, Ispita cumplită a lui, Anună de gravă de la cei care te cinstes, ca unul ce ispitele toate, dai viruit pe pământ fericitule, sărbătată lui și Fiului, și Sfântul lui duc, rănit de săgeata vicranul la tine în cap, vincare Sufletului. Mește de măslăvite, ierarhie, pe cel ce cu credință și dragoste. Și acum și pururea și în vecinilor vecilor, amin. Umbrirea puterii lui Dumnezeu, venind peste tine și de Duhul umplându-te. răspulă-ai pe Fiul și Cuvântul, la care purura mai. Să te pentru noi, izbăvește părinte pe cei ce scântă cu dragoste. De înorarea băgnirii și de primezie, că în lor ești nădejde prea tare și în viforaților nimane înviforat, sinte lui Dumnezeu, ruga te pentru noi. Și lor, tată, măduire bolnavilor, celor în tristăs bucurie, scut ortodoșilor, apărător în nevoie și în riscite scăpare, te iarăzne purura bunului, calimic, să lui și Fiului și Sfântului Duh. Să ne părinte cu luminoasă, solirata, haide-ne pătat de nuntă, o ierarbulă, ca să intrăm luminați în camera de nuntă, și aminte lui Hristos, cu ta și acum și pădurile și veci vecilor amin ajutorul tău mai că trimite noi. Și boala de grabis mă că solitoare te avem la săptămâna ta, una năsătoare de Dumnezeu, păzește-ne în turgura și primezi, și tot necazul. De ce ce te lăudăm, să-mi dure și boala trupească mă. Dumnezeu născătoare prea dată, și chinul meu ce trupesc de grab contenește mir și vine când sufletească durere